Inna alhamdulillah, na ahmedhuhu, na sa'inu, na sa'afzuru, ma naudhu billahi min shurruri, u fosina min sejati amalina, me jahdi illahu falamudhi illa lah, me jodhulil falamudhi illa lah, me shodhullu la ilah, inna allahu ahmedhu, la sharika lah, me shodhullu na muhammedhu, na abduhu, na sa'na. Dhe zenderuar, fatik ishte, mësimithen të shumta, tema që ne duhet të retojmë janë të shumta, njëri me jenë ngellet në dilemë, në diqat flasë për para, Po, mështë kam të gjithë për të folë për një që ështëje, që i në shalla shemë dhe mjë për ne, të kejnë për të fërshë njëtën ton, dhe në davën ton, për të kejë vërteta. Mështë kam bërë në mund të, të flasë me ne në lotë më dëruar, për jetën e një djetarit madhë, i cili e ka përkushtuar jetën e ti të gjithën në lotë, sëmënë të hala. Për në kjoj djetar, ka q ordronde për të mirë dhe ndenonte në atë qytet. Një shembull i lartë që rrallë gjendet tek muslimanët shembull të tillë. Siç siç do të shikoni vetë, ja përshkrimi i tij të vet. Ky dietar është Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mashrifoft, ana bashkof në gjithë më tën xhenetë të në dhe larta. Para se të, të fillojmë çfarë për idën e tij, do të them disa thenë dy fjalë në lidhje me çështjen e tregimit të vërtetës. Lo subhanahu wa ta'ala kaquran, "O idha akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitabu la tughaylinahu lin-nasi wa la taktumune." Sot kujtoi Muhamedi kur Allah subhanahu wa ta'ala i mori besën atyre që u dha librin ndonjëtarve, i mori besën ndjetarve, do t'ua sqaroni atë njerzë dhe nuk do ta fshiheni. "Fa sallahu wasay fa nabadhuhu ra dhuhuri mushtaru bi thamanan qalila wa la tahtul lana tu pas spine" dhe E blen me mandat me an të librit diçka të pakët. Do thënë e shitën librin e Allahut dhe blenë me mandat këtë gjë diçka të pakët për për për kënaicisë dunjas. Kjo i tregon qartë që Allahu i madhrorë ka marrë besën dietarëve. Dhe aty ju ka dhënë dijen. Që do ta do tua sqarojnë njerëzo të, të vërtetën. Në këtë lloj besë është një besë e veçantë që tregon madhështinë e çështës, sepse Në shoqëtar nuk dom nuk do të tregojnë të vërtetën, ajo s'ka për të përhapur, përkundazi do fshihet, do të zhduket. Prandaj, nuk është djuar historikisht. Nuk është djuar historikisht ndonjë ndonjë ignorant ka përhapur vërtetën. Për kundësi, të vërtetën. Përkundazi, të vërteta ka përhapur ato që kishin dije dhe zbatonin ato, ftonin për të qejë dhe bënë durim të. Kta ishin ata që të përhapën të vërtetën. Kështu që ndetyra kryesore e dietarit është, detyra kryesore e dietarit pak teksoi është, që ai të siguroj njerëzve të vërtetën. Në momentin që dietari nuk e sjell të vërtetën, por e fsheh, ai ka humbur vlerën e tij si dietar. Dhe në bazë të fshehjes së vërtetës që ai ka, në bazë të kësaj, domethënë, them që ai e humb vlerën e tij si dietar dhe në bazë të tregimit të, të vërtetësi ai ka a i dhe më dhe në fiton vërën ti si djetarë. Dhe pëse dhja, përse duhet dhja? Dhja duhet për të zbëtuar, dhe për të të të reguar njërzve, si që është, si që ka zbëritur Allah së faënë talët përndryshuar. Në momentin kur dhjetarë e vëndu këtë zbëtuar në të, dhe asë nukë va të reguar njërzve, atë përse i duhet dhja ti? Përse i duhet dhja ti? Normalisht dhe më dhe që a jo bët Njerëzit në në transmetimin e kësaj dije të vërtetë kanë qenë të ndryshëm. Nga ato ndryshëm, dikush më poshtë, dikush më lart, dikush ishin krye fare. Edhe ne para ne thash kemi zgjidhur këtë dijetar ose për të folur, për të treguar për jetën e tij, që jeka që në krye ne këtyre njerëzve, të cilët e kanë treguar të vërtetën pa ju dridhur syri dhe pa pasur frikë dhe pa pasur domethënë ë pa u tremur kujt në tregimin të e të vërtetës. Pa u freksuar për qërtimit të skujt Tha shkysh Muhammed ibn Abdullohave, Allah më shiroft I cili ka lindu në vitin 1115 hijrit Dhe më thëmë për para sa vitin që bje rëth 300 Ca vjetu më, në 350 pa po thërë qësa Ka jetuar në, në zonën në, në karhine në nejëdit Arabi Sauditën da në dy karhine kërësore Gjurët karhine në hijaz dhe karhine në nejëdit kohina e Hijazit, rreth zonave Mekës, Medinës rreth e çaktyre. Kur sezona e Neçdit, përfshin Riadin edhe shumë zona të tjera që ndodhen në lindje të Arabisë Saudite. Ë, ka lindur Mahmudul Habib në, domethënë në një vend i quhet El Rayne, el Rayne. Atu kam mësuar Kur'anin që në moshën 10 vjeçare dhe ka i ka dhuruar Allahu subhanallahu te Ziusi domethënë se tozon ti që e ka dhënë Allahu nuk e, dhënë, kotë, pa e ka dhënë kot para ka dhënë që ai domun ti përdor t' ato për hir të Allahut dhe me vërtet e përdorish. Ajse edhe babai vetëm më shikonte çuditë prezjuarësisë të tij dhe domethënë me prëjtësisë të tij. Mësoi Kur'anin herët, filloi domethënë edhe kuptonte shumë. Ajse në moshën 12 vjeçare thot, ja ti vetë nxorri në imam. E bënte imam, sepse babai vet ka shënë gjukatës në në vendin e qytetit Lorriene, këtë vendin ku kë, Edhe, e mërëtoj qënë herët, më dhe vetëm përshak se e ishë njëjë zhuar Edhe personi par suar, dijen, Muhammad, Muhammad, Labdun, për të cilit kamësuar, dijen, Mohamed Mlodullah, have ka qënë përbaj vetë Kamësuar për ti, dhe unë me fiku në më, the, më thebit imam Ahmedit, Ahmedin Muhambel, dhe unë me fiku në këmbeli Kamësuar për i përbaj ditë Edhe, kalët zhuar gëllë shumë libar, libar të fësirën, hadith, libar nakideh Edhe Allah subhanahu wa taala, gjithsekoi që i mëson të dijen, e ka hapur zemrën për të, kuptu të vërteta, për kuptuar të vërtetën, për të kuptuar çish tauhidi, çish shirku. Edhe duke siguruar të lë gjendën se si ishte, se si ishte domthonë në realiteti me atë që ai ishte mësuar, filloi të kuptonte domthonë dallimin e madh që kishte e vërteta me atë gjendë që ishin njerëz njerëz që domun cila të jetonin. Sepsa jetonin në një vend që fatyesh ishte, është e domosdoshme që të turpëj pak se çfarë bëhesh aty domun. Në Arabi Sauditën atë kohë, në kohën e ti, a dhorëshin varrët, a dhorëshin pëmët, a dhorëshin gurët. Në dhe më thënë, ishe këthyre i dhujtaria, siç ka qënë në kohën e mushrikëve të mekës, më ndje më kejës atëherë. Dhe pëse në kohën e mushrikëve të mekës, mushrikët e mekës a dhorën një dhujt, por kërë ta nginë, ndishin gurët ka kë a dhorënin, këtheshin Allah, s'kohën e talë. Domthon edhe në vëshirësi i ktheheshin idhujve, adorojë dhe i ktheheshin luteshin varreve, joën kaq. Por edhe me gjithë këtë, dëshmorin shahadetin dhe thoshin e jam musliman. Dhe kjo ishte ajo që e bënte çështën shumë problematike, sepse ata pretendonin se pretendonin se ishin muslimanë dhe e quanin veten musliman. Ndërkohë që ata bënë shumë gjëra të cilat ishin në kundërshtim me Islamin në formë plot. Dhe atëherë domodin filloi të kundërshtonte Muhammad ibn Abdul Hadi kto bidate, kto shirqi te cilet ishin per hapur ne nezhd. Disa njerëz me atë fillimin e Tidon Tadas, disa njerëz e pëlqyen daven e tij, që ai thotë ftonë njerëz të adhurojnë vetëm Allahun dhe dërgojë në shirku, por e thoshin ky s'ka përpas sukses. Thoshin ky nuk ka përpas sukses, sepse shikonin domthonë që kjo që thot ky, kjo është kjo është diçka e mirë, po që vetëm ky e mbart. Kurse njerëzit në punësi Lojë, do domun e mosuar diçka që njerëzit të gjitha që rrethonin thoshin ne jemi muslimanë. Nuk ishte për të thënë se falishin shumë, ishte për të thënë se falishin. Me gjetja të adhurojnë varrat. Lojë, thoshë vez muslimanë dhe me gjetja të adhurojnë varrat dhe bëni shirk, domun i luteshin të vdekurve, i luteshin njerëzve të mirë. Edhe Lojë, më intereson të tregoj këtë pikë që disa njerëz e pëlqejnë ndavonë ti të th안, pak gjë sa për pas sukses, sepse njerëj i vetëm. Çfarë do bëj këtyre vete, më thonë. Dhe ky është mendimi i keq që kanë disa njerëz për Allahun subhanuhu teala. Mendimi i tyre që kanë për Allahun është që Allahu i madhëruar nuk e ndihmon të vërtetën. Allahu nuk e ngre lart të vërtetën. Allahu nuk i nuk i bën triumfues ata që mbardhen të vërtetën, kështu mendojnë disa njerëz. Ndërkohë që ata mendojnë gjithashtu që ata që janë të kotë, ata Allahu do po, t'i ndihmojë, do t'i ngre lart. Edhe pse njerëzit nuk e shprehin nukojtë lëgje, po vjen ndjenja e tyre, ndjenë realitetin këto tregon. Por kur dikush shojt vërtetën, aty u duket se kjo edhe pse është e vërtetë pak s'ka për të jetën, pa, pas sukses. Ksu duket atyre. Dhe, të dhe ky është mendimi i keq që kanë ato për Allahun Subhanu Teala. Allahu Subhanu Teala, "Wa allatikun allati zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtu min al-khasin." Ky është mendimi juaj që kishin ju për Zotin tuaj. Ky ishte që ai që ju një shkaterroi juve dhe u bë prit humburve. Aherat. Ky është mendim shumë i keq. Më pas Bërshdoj kërkimin e dijes Muhammad ul-Habi dhe shkojnë në Medine Në Medine në profetë sallallahu sallam Edhe fillut mërë tij, dhe dijen ati Dhe në kamarë dijen ati nga dy djetarët një uhur Që e në qenët kohë Njerë për të rikushë Abdullah ibn Ibarahim në në gjdi Abdullah ibn Ibarahim në në gjdi Në të rikushë Muhammad ibn Muhammad të hajatës sindi Edhe Subhanallah uh, Muhammad ul-Habi në diku shumë për këtër dyve Edhe për këtër dyve më Që pas që mësoi për këto dy që që kanë një dietarë, qoftë di bën të mirë edhe një tjetë qoftë di bën e qaim. Por këtu mësoi edhe për këtu undiku shumë në në në dawn e e vërtetës, duke duhet të sigurohesh se si ftonë ata njerëz tek e vërteta, apo tek Kurani, tek Suneti, promovon fjalët e dietareve të mirë, siç thash të më të mirë, të qaime të tjerë të të njohur sipër këtyre. Edhe undiku shumë këtu. Më pas në ndajtë një farkohet, më në vendinë e mori dhije për këtyre, shkoj për në Basra, Basra është Irakot. Shkoj për në Basra, edhe atje do më vazhdoj kërkimin e dhijes, mësoj do më thënë atje shumë gjëra, mësoj hadith, fik, nahu, nahu do më thënë atoja, gramatikën e gjusë arabe, mësoj edhe shumë libra të, të dobishëm, dhe e bukuraja dhe e veçantë e tij ishte që ai në çdo vend që ishte ai kundërshtonte gjynave që bën, bën të populli vetë, populli në emër të popullit vet, popullit në atë vend. Por lè dën Basra gjeti pafund shumë, shumë njerëz sa durin varret, bluheshin të të thaj, nuk rinjë të vdekurve. Edhe ai nuk rinte pa pa pa, pa, pa folur, por i kundërshtonte. Të gjithë që nuk lejoa, kjo është haram, kjo është shir, kjo kështu, sh... dhe diskutonte me ta dhe dialogonte me ta. Iniciullin njerëzit iniciullin njerëzit dyshime I fu hirën me të të argumente që ata quajnë argumente që dëshmin edhe u kthenë në, në shirë, thaj, përgjigje. U kthenë në përgjigje, u kthenë në përgjigje për çdo gjë që ata domethënë do vasjeron të gjitha dëshminë që kishin. Edhe njerëzit çuditëshin, çuditëshin për ti domethënë, çuditëshin sepse shikoni domethënë në forma të tjera komentim shumë i qartë. Dhe u bënë vështirë të thoshin, thoshin njerëzit sigurisht me vërtet kjo që thotë ky tjetër tjetë sakt, kjo që thotë ky tjetër sakt, i bie që gjithë njerëzit që kanë kod. Gjithë njerëzit që këtu që po njerëzit thotë këtu janë është kod dhe ajo ajo edhe pse ishte sa fuqim njerëz çfarë ça logjikës e hezën unë që shumica vënë ndryshë kë tregon domun që ata janë në të mirë. Dhe çu ditësin Newton argumente shumë qartë, që ne i të qarta, ç'është ne gjithë njerëzit i di këto argumente dhe doli një person ti di, kupton? Me valla subhanallahu te al sillën konqë do ai, atë person që e do, por do të t'rëgoj njerëzët e vërtetën. <të> dhe mbasi domun shfaqi në Spinj, shpes shfaqti të vërtetën në Basra e e munduan disa njerëz dhe nxorën nga Basra. E për zun. Dhe u nis për në sham. Logat pa virtuti ti veçantë ishte që ai urdhëronte për të mirë ndalën nga të qetit. Po të shikonte personi duhet të varret ndalën. Po të shikonte personi duhet të dikujt të ndalën. Po të shikonte diçka që të mirë që li ai urdhëronte. Edhe në librat e tij subhanallahu i gjën urdhërin për të mirë ndalimin të të qetë shumë gjë. Madje vetëm alhamdulillah i ka thënë. She ka thënë qarqë shumë shumë e vënd në një librin e tij. Ka thënë ë Për ata personat dhe cilë të rinë gjami dhe ledzojnë kuran. Që lëgajte, rinë gjami dhe ledzojnë kuran. Mirë po, ata nuk i nuk urëtërën për të mirë dhe nuk delën nga të qijat. Dhe asë nuk du në të endim fare se, se, se, se njërës e kundër shtërën e laun, edhe bën gjunafe, bën shirkë. Ka thënë këta, jenë më të kise prostitutat. Ka thënë për kë, për ata që rinë gjami dhe ledzojnë kuran. Pëse, se pëse këta n Dyrë, dy njerëz nuk do të bëjnë për shtypje sepse njerëzit kundër stëllave. Por ai ka thënë këta mundësia për prostitutë. Se prostituta ka bërë gjunaf, kurse ta kanë lënë detyrë dhe lënia e detyrës është më rën sa kryer gjunafi. Njerëzit tek Allah është më rën sa kryer gjunafi. Por edhe ai do të thonë që mund të urdhëronte për të mirë, asaj të të keqja i ndushonte me në gojën e tij frizë derisa ai munduan njerëz dhe e për zon. U nis për shamb dhe rrugën i humbën, i humbon paratë që kishte me vete dhe u detyrua kthyer për në njerëz, por në vendin e tij. Dhe shkojnë një vëndin një, një, një qytetës që që është në Horej Mila. Në Horej Mila ishte për qëndruar bëbaj vetë, të dhe të ishte gjuk, jo bërë gjukatës më më pasë. Bësë fjallë në hunë në vitin në 139 hijgjit. 139 hijgjit. I bje do në që nëtë kohë do në thënë, i bje 39, ka qënë Mohamdu Lhabi, moshe ti ka qënë atëher, 25 vjeç, po 24 vjeç. Nëse kënduesh që do të lutë, shintitumoj më moshet herë, atë do të thonë zonën e përmirë ndalonën hije, shpatosh veshën kundër tokës dhe i binte ku do që ishte. Tokë. Në gojën e vet. Siç ka urdhëruar Allahu Subhanetauala që thot: "Ujahidhum bi jihadin kebira." Luftoi ata me luftë madhe me kë mbant Kur'anit. Do të thonë luftoi me anë të tij, do të thonë me anë të Kur'anit. Kjo është urdhë që ka zbitur Mek, Profeti Sallallahu Alejhi Vesalem, që të luftojnë njerëzit me anë të Kur'anit. Edhe kështu bërim alhamdulillah. Pastaj thot Ma se vdi që i parjet i vëndit të që është në Horej Mila Sëpse në harohë të thëmë që Babaj Mohamdu Lohabit Kështë që ishe gjukatës në Horej Mila Dhe kur vdi që i parjet i vëndit E hoqë nga dëtyra birivet Babaj Mohamdu Lohabit Nga dëtyra gjukatësit Edhe atë në ditë një farkohë në Horej Mila Dere se vdi që babaj Mohamdu Lohabit në vitin 153 hijrit Ma se vdi që atëra i është faqit Dhe vetin e ti hap t qartë, fare, nuk shiheshme më prazgjeje. Edhe filloj të kundishton të më forës të gjitha të gjitha formët të shirkut dhe bidatit dhe në më thëmë, morën shumën seriëzitet madhë urt dhe për të mire ndarimin të kjetët. Edhe i këshonon të njerëzit në përgjësia dhe në veçantia dhe për hapte ligjit e islamit edhe filloj të rinovonte sunetin e profetës shumë <të> Allah në Hura i Mila. Edhe nuk ishë frik Derisa njerëzit domethën fillon ta ta parë mezon kiki kujdes. I doshën kiki kujdes. Ëndër ata domonë ndër i doshën njerëzit kujdes dhe dhe të bileta dietare, të cilët un, të cilët e kundëstonin, e fund të thoshën mos mos fol shume në radh, një koçetë e dini që ajo që bën ata ishte cirk, ishte gabim. Edhe thot u vërtetuar tek ata fjalë Allahu subhanahu wa taala innal ladine ktu mun anzen min albayyinati alhudama ma binnu an binu anu anas ulayka la'anuhullahu wa la'anuhul la'inun. Që thot Allahu subhanahu wa taala ata cil te fshehin, i fshehin, ato ajete që ne kemi zbritur dhe ato udhim që ne kemi zbritur, ata i mallkojn Allahu dhe i mallkojn ato që mallkojn. Përsa të fshehës vërtetës. Edhe në kohëtimu Hamdullahu e shoi down vet në këtë lëformë të hap të qartë, filloi turdhon për mirë në 1990 dhe zhveshi shpatën e tij, domos shpatën e tij domos të vërtetë s'kam përullim. Kundër të kotës, shirku dhe bidateve, filloi të përhap lajmin e tij në Hurrimilano, në Ujejnë, në Derijë, në Riad dhe në Mufuha. Ishin zona të afërta, domos ishin çtip vend e gjë që kishte qytetëza rreth e qarkë, e morën vesh gjithë njerëz që, që ka një person që ftoqën Tohind. Edhe dhe urdhëko njëtë për të mirë. Dhe në këtë moment që u përhap lajmi ti, për i tij, njo sipër Allah. Allahu i mëdhuruar të të sjell njerëzit që duan të vërtetën nga të gjitha anët. Në moment që u përhap lajmi i ti tij në të gjithë forma, u mlodh rreth tij njerëzit që donin të vërtetën. Mlodh rreth tij njerëzit që donin të vërtetën. Në, gjitha vëndet, në, rëthi, në rëth, të gjitha vendet, në të to vendet që ishin të prara, në qytete që ishin të prara. Vajndë dhe funnda ndihmoin. Edhe këy bashmeta urdhojnë për të mira ndaj rëndështat që më msonte atyre, në emër të Allahut, në emër të Duhit, në emër të Fikun. Edhe kush shikon një gjë e ndryshon në të keq, kush shikon një një shikë prishin, kush shikon në varë e shemlën, kush shikon në idhulle, apo kush shkon në pemë magjadhore e prisnin. Edhe në këtë në këtë legjendë kur ai fillon, fillon të fillon ta, domthonjë njerëzit ta mbështesin, filloi domthonjë që u bë një farë fuqie, atëherë domthonjë ndan njerëzit dy grupe. U ndan njerëz në Lloyd bë dot fjalë që ai e dëndon në një shoqëri, që ata i thonë se vetë musliman. I thoshe vetes çfar? Musliman. Edhe u ndan njerëz në dy grupe. Edhe kjo është pa gjithmonë kur vjen e vërteta, njerëzit do të ndahen. Nda, sepse do ndahen e kota e vërteta. Do ndahet e kota e vërteta dhe e kota shkon dëm kurse e vërtet njerëzit nuk po do të vinë njerëzë. Përndryshe do të nën këto kohë kur U ndonjë njerëzit edhe disa prej tyre ndoqën dhe besuan atë që thosë Muhammad ibn Abdul Wahhab kurse shumica e tyre kundërshtuan. Shumica e kundërshtuan. Edhe këta shumica ishin, ta e thoshim vetë muslimanë ata, edhe që adhuronin varrat e i bënin shok Allah subhanahu wa taala ndorin. Edhe në këtë kohë thot në këtë vendin që ndodhesh këtu në në Huraymila, isë dy, dy fise. Ti ndodhesh në dy fise. Edhe çdo njeri për ty kishte parën e vetmin, por nuk kishte në Horaymilad tashim mbas vdekjes atë të parët, një person që di drejtonte të dyja efisat. Kjo çdo fis kishte dot vetën, edhe kishin kishin një prefisë kishte shumë skllever, të cilët bonin shumë probleme në në vend. Si shumë problematike, edhe Muhamedu Abdullah Habe urdhëroi atë njerëzve vetë që këta njerëz do të, të, të ndaloshin, të vendosen në ta ligjë Allahut Osmanitare, sepse po bonin shumë padredirin në vend. Atëherë, ni futen natën këta njerëz, slavery futen natën për ta për ta vrarë Muhamd al-Habin, ju po e marrin vesh populli i atij vendi dhe ngrihen kundër tyre dhe i i largon Allahu subhanahu wa taala. Ata i largu detyruat Muhamd al-Habi, dhe tikin nga Qoreymilad dhe shkonin për në Urjine. Edhe aty takon ata të, të, të parin e vendit quhet Osman ibn Hamad al-Muammer, ibn Muammer. Atu martohet Muhamin ibn Abdulahavi, Allahu mshiroft, edhe I tregon këti të parit vendit davën e ti Që i fëton të në të ohid E fëton të në në në largim në shirku Që të atërë vëtëm vë Allah s.w.t. E i tregon argumentet e Koranit, Sunet, Prof. Sunet Dhe i parnon davën e ti Këmë që që qëshë Othman ibn Muammar Edhe atër fillojnë të prisin dhe më dhënë të gjitha ato shirë që të gjithin Dhe shkuon të ekë valet që ndodhëshë në ujene Edhe i pari varri ishte varri i Zeid ibn Khattab. Allahu i tumur Khattab. 6 sene adhuronin njerëz e përveç Allahs monumentale. Edhe te prisi Muhamedi ibn Abdul Hamej e prish me dorën e vetës. Morri ato varrën dhe me dorën e vetu e prish varrën me dorën e tij. Pemët që adhuronin do i preti të gjitha. Derisa, thot, i shkatrua të gjitha ato dukuritë të shirku dhe ato domodin në formë të shiu që ndodheshin në vend në Urjeine. Derisa do nuk lan në vend asnjë idhul që ta adurohet. Nuk lan asnjë nat dhe filloi dhe u ngrit fjalë Allahu subhanahu te alai lart. Dhe uri ngjall sunetit profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe, dhe atëherë thotë thot, të përhapë, domethënë lajmi i tij u përhap edhe më shumë. Filloi u bë më i njohur te njerëzit. Të gjithë flisnin dhe atëherë thotë fillojnë njerëzit ta kundërshtojnë. Atëherë fund ta kundërshtojnë qartë. Fillojnë ta kundërshtojnë, e thonë çfarë është ky, çfarë është kjo që që ka të çka sjell këtu, çan, çfarë bëri kjo këtu po në këtu. Domethënë këtu po na sill një fetë re, e më radh, unë atë vetëm musliman. Këtu po na sill një fetë re. Edh thot thot thuhet që atë njerëz don po thoshin pse i hoqë gjithto këta këta njerëz mirë, më radh siç kamos ton muzikë të megës dikur. Al jalal alati alih te ilahu ilahu wahidan in hadha shay'un ajab. Kan ai bërja ta idhujit, një idhul një i adhuruar të vetëm, kjo është çështë e çuditshme. Do ata çuditshin për ti, pse pse i shem i gjithto, për çfarë i shem? Edhe atëu grumbulluan të gjithë njerëzit që i thoshin vetëm muslimanët kundër tij. Nga vendet e tjera që ishin për rreth. Mbiu shkruajë të dietarëve që ndodheshin në Hasa, në Biladul Haramain, në Mekën Medinë dhe në Basra. Në të shkruajit të dietarë libra kundër tij. Tregoni që është i humbur, ky është, në ky është i humbi, ky është vidoci, ky është kështu, ky është gjyeti tekfirës, që gjyeti har, hawarizmi, hawarizmi Murad. Shumë të libra kundër tij për për të parëmëruar një gjë të ruan për shërrëtisë se ky është një i keq për Muhamedit ibn Abdul Habbat jan. Mi pa i pa durim, u tregonin njerëz të vërtetën. Edhe normalisht do unë jata shkruaj, a do të veten kurse këy tregonin njerëzve të vërtetën e tij. Edhe nuk shqetësohet për të keqes që përhapen ata, domethënë dhe shpive që përhapen për të. Edhe u thosh njerëzve të tjerë që thoni që ai, domunë, shikon merret me njerëz të tjerë, ai merret me njerëz të tjerë dhe i ka mashtruar ata, dhe u ka u ka u ka mbushur trutë aty me ato budalliqet e veta, kushtojin ata. Edhe kjo gjë do vonë do i bëj njerz bashkë të ngrihen kundër parëve të shteteve sepse donin që të nxin, ndizin njerëzit kundër tij, gjithë. Ne kom me Muhamudul Ehabi duroj duke marr parasysh domun atëja sprovat që kanë kaluar dhe dietarët e mbarshëm edhe profetët dhe njerëzit që injqë për hablin tauhid në njësimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe dinë shumë mirë që si kjo është ligji i Allahut tok, që ai domun do të sprovojnë njerëzit në ndërkohë siç ka thënë Allahu më dhuar e flamim me hasbën njerëzë ytrokoë qe qula menëm leftanon e flamim amenduan njerëzë ne do dilem thon ata besuan pa e provuar ata edhe vazdoi Muhamedu ibn Abdulah bin Uyeyn edhe ndeti ne nje pjesë kohën te duke urdhëruar per te mire duke ndaluar te qieja duke msonë njerëzve feja Allahu subhanahu teala ndërlargonte bidatë që mundej kryente ligjet që ka urdhëruar Allahu subhanahu teala ndersa një herë vini grua te cila kishte bëri moralitet Dhe i thot, o Imam, kam bëri mohilit, prandaj un kryj, un kryj mbi mua ligjin e Allahut. Edhe ai thon vepron ato siç ka vepruar profetul sallallahu alajhi wasallam. I si kthe shpinën. Ai jo vjen prap. Kryej ligjin mua ligjin e Allahut. A kthe shpinën. Tre katër herë. I thot, ik sot, hajde në esër. Vjen të nesër. I thot, kryj ligjin e Allahut mbi mua, i thotë gruaja. Edhe pyet, mos është gjetë çmendë ka gruaja? I thon, jo. Edhe atë i thot, i thot ik prap. Pasi kryen disa ditë rresht, ajo prap këmbul të kryj ligjin e Allahut mbi mua, thoshte kti. Edhe atëherë pyetun, mos e përsërim, ose gjë që mëndro ose mos është nuk është në rregull, kanë një hall, kanë një gjë i thonë jo, ajo është në rregull. Edhe atëherë merr, mos e kishte qenë mortuar, domethënë. E marrin e vendosin në grop i lidhin rrobat mire që mos mësë, mos mbulohej gjatë ashtu dhe e gurzojnë siç ka urdhëruar profeti sallallahu alejhi dhe selam. Ose siç ka vëpruar vet profesi sallallahu alejhi dhe selam, që të bëhet me atë që e, atër, trem, bën immoralitet. Edhe masi gurzuan atëherë Uthremn, njeriu që ishte rreth tij tremën në vetë fjalën ata mushrikët që i thoshe vetëm musliman edhe dietarët e asaj kohe që i thonin thoshin vetëz dietar e kundërshtuan me forcë, duke thonë ç'është kjo megjithëse ai në të vërtet kishte bërë diçka që ndodhëshën sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe dhe kanë rënë dakord gjithë dietarët e islamit që ajo është vepër, ajo është vepra, ajo është ligj i thonë që ka vënë në sallahu për të që bëni vërtet do të jë martuar. Në megjithë të kundërshtuan me forcë. Edhe mbas si nuk patën mundësi që ta që ti bind ti bindin njerëzit që i është në humbje, mbase i kishë argumente shumë të qarëta në të vërtet që i mbante, atëherë të që bënë përdojnë një, një hile tjetër. Shkuon të kë i parë i Krahinës, të i parë i Krahinës dhe i thanë që a i ka, ka dëshirë që të mbletë njëzit kë ndër të e njëzit që të të marë i pushtetin të të të të të të krahines, të ujene, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I thot nxirë Muhamdul Uhabin nga vendi otose vrite se për ndryshë do të thonë do të gje belaje me mua. Edhe atë Ky Uthmani i thot Muhamdul Uhabit din so se sepse më kanë urdhëruar të shkojë, do të thonë i dha për pasuri dynjasë para herit. Dhe nuk nuk duroi dot, sepse duronte të jepte Allah fitoren. I dha dil, i tha ah, Muhamdul Uhabit dakord, di të dal të dalën. Dhe iku. Iku Muhamdul Abdulhabit me disa shokë të tij dhe shkojnë natën në në një qytet tjetër qoft Deraia dhe Derya i son ndodhet pranë Riyadh-it, është pranë qytetit të Riyadh-it. Kam qenë vetë atje, e kam parë 빌ejan në afër shkollës tonë. 빌ejan në Komo do ndërtesë e vjetra që kanë vazhdimi që në kohën e Al-Hamdulillah për 300 vjetësh. Ekzistojnë sot teksa ditë, i kanë lënë këtu ato si kujtim ato ndërtesat e vjetra. ë janë sot teksa ditë. Shkojnë në Derya, ku shkon atje merr vesh i parë Deryesi i quhet Muhammed ibn Saud. Muhammed ibn Saud. Dhe ishte musliman. Edhe takon ai thotë që pse të kanë përzënë me radhë dhe i tregon që pse kanë përzënë nga vendi i veç joshërujene, edhe i shfaqet i dawon e i dawon islamit, dawon tauhidut, derigjimin e shirkut. Edhe e pranon Muhammed bin Saudit. Edhe masi e pranon, atë i, i thotë ky, përveç se ti pranon atë ne do do do të ftojmë njerëz në, në këtë fe. Edhe i thotë që unë do të ndihmoj thotë me me veten time, me ushtrinë time, me gjithë atë që të përhapim të vërtetën, Muhammed bin Saudit. Allahu më shrof. Edhe mbiendakor do të vetëm se i thotë Muhamedit se ai ka dy kushte thotë që ne të luftojmë bashkë me dy kushte. Kushti i parë është kur Allahu do të ja fitoni, thotë, mos mm largohsh prej meje dhe të shkohsh tek tek aty tek popullit ku ishe. Po drejtë mua do të ndem vdekje. Jo, i thotë, këtë thotë, e më i thotë mos largohsh prej meje. Dhe gjëja e dytësh është që unë unë kam i kam pasmar popullit tim një taks vjetore kur kur vileshin frytet. I thotë Muhamdul Haj për sa më ketë parash thotë tije qeta sepse un thua dorim me ty do sikur të vdesesh ti do vdes me ty thot. Sikur deri të gjaqoj dot deri të gjaqoj me ty. Edhe përse për këto dy thot, lerat ato takson se un shpresoj që Allah i mëdhenj do të mundsoj ti të çlirosh gjithë vendet do fitosh më shumë se ato parë që do lesh për për injtullat. Ata i japin besën, i japin besën njëri tjetrit, edhe fillojnë të luftojnë. Edhe atë domthon u jep Allah fitoren dëshiron shumë vendet që ishin për rreth. Arabia Saudite, lëshirojnë dhe pastrojnë shirkun. Dhe i vandom subhanallahu te lumturin suksesin që i ka premtuar Allah besimtarëve, të cilët besojnë Allahun, bëjnë mundëmirë dhe bëjnë durim në në, në, në në tregimin e së vërtetës, edhe për hapet tohidit. Dhe kjo ishte ajo që quhet shteti i Arabisë Saudite të parë, që ishte në fillim varështeti, Saudia e parë, që ka formuar Muhammadun Abdul Wahhab me Muhammad ibn Saud dhe përna shkutor Saudia, që quhet Saudia, na në emrin e i quhet Muhammad ibn Saud dhe ançhetin doktor deforme saudi. Po ishin burra tëra atë, jo si ta sa domthon, ishin burra tëra atë domthon. Ata luftuan për të vërtetën, e vdiqën për të vërtetën. Edhe kush Muhamedi ibn Abdulahave kaloi jetën e tij, e kaloi jetën e tij domthon ti, duke ftuar njerëzën në të vërtetën, duke luftuar për të vërtetën, duke luftuar shirkun, i dhujtarin. Faktikisht donë historia e tij është shumë e gjerë, edhe kanë shkruar dietar libra të tërë. Libra tër, tër, të gjerë, por unë sa është kurthimisht për të treguar thelbin e davosti, që ai e uh, luftoj edhe ata që kundërshtonin ishin shumëysa domthonë shumëysa të tjerë promovonin gjithë i thoshin vetëm musliman. Edhe ata që e kundërshtonin më më fuqi ishin ata që i thoshin vetes dietar. Qi thoshin vetes dietar edhe kanë shumë të libër kundër tij. Ajse ky domthonë në, në disa shkrime i quajnë ata që e kundërshtonin me këto që në çështën e tauhidit quhan shejatin e dietar. Sot ata e shejtin, nuk e janë dietarët. Sepse ata kundërshtojnë tauhidin. Edhe ata donë parojnë shirkun. Edhe thonë që personi po thar la ilaylallahish ai është musliman edhe çu si do bëj çfarë do të bëj. Edhe këta thot janë shejatin dhe nuk kanë dietarë të vërtetë. Edhe kanë luftuar kundër tyre derisa Allah subhanetauri i dhuroi fitoren dhe u përhap tauhidi edhe sot tek ai dita e Arabisë Saudite për shkak të tij domethënë jeton në njësimin Allah subhanetauri dhe pse sot domethënë për fatkeqësi domethënë po ndodhin shumë ndryshime të kia, të cilat tregojnë është një një tregues shumë i keq për pohundimin e atij vënë Allah në rujt. Kjo është jeta e një kititi dietarë shkurtimish dhe ky ka vdekur në vitin 1206, domethënë ka jetuar rreth 96 vjet. Edhe gjithë jeta e tij ka qenë mbushur me urdhë për të mirë, ndalim nga të këqijat, ftesë rrug në rrugën e Allahut, largim nga shirku, përhapiet të vërtetës, durimin të mos mos pasë frikë para skuajt në tregimin e së vërtetës. Kjo është dëvja e tij dhe këta Allahu subhanuhu teala e ka lënë si shembull për besimtarët e vërtetë, atë cilët duan që të përhapijnë të vërtetën që ata duan të bëjnë durimin e të vërtetë. Pa vëre se kush janë kundërshtarët e tij, por derisa njerëzit e kundërshtojnë të vërtetën, ata duhen drejtuar, duhen udhzuar, duhen këshilluar, do të bëjë njeriu durim kundrejt tyre, derisa Allah subhanallahu te jap fitoren. Edhe Muhamdun Habe po them Allah, ata kanë kan akuzuar me të gjitha llojet e akuzave, e quhin haurij, e quhin takfir, e quhin njerë të humbur, e quhin njerë bidoci, të gjitha termat, të gjitha termat i ka mendosur, mirë, por nuk u bën, nuk i bëri dëm aty termat e tyre. Ku i kanë termat e tyre sot? Si e njeri? Po një gjerë libër që shkruaj të kundër ti, nuk i jep njeriu, zhdukon libri i detyruaj që shkruan kundër Muhamdullahut. Ndërsa librat e librat e tij, librat e tij sot ekzistojnë në gjithë vendet islame, dhe i mësoj muslimanët të përfitojnë prej tyre. Kështu do të thonë është ajo fjala, fjalia që tham Allah subhanuhu teala, "Fama al-fahm az-zabadu fa yadhabu jafa, wa amma ma yanfa'u an-nas fa yumkutu fil ardh." Thotë shkumba shkon dëm, thotë Allah subhanuhu teala, kurse ajo që u bën dobi njerëzve ngelën në tok, nuk s'allahu më dhëruar, na bëj dobi neve me këtë histori edhe të na bëj dhe ne si ky dijetari i madh i cili ka përhapur të vërtetën pa ju frukësuar të kotës Allahu subhanahu taala bashkon të gjithë në xhenete me këtë dhe me gjithë dijetarët e vërtetë Allah shpëtoi mirë të gjithë